Acolo găsuiți, beata noastră așa, dar nu de-a domnul la 10, deci din prima ea, Ia 10, așa că t -t tăticul e mândru de el, știi, o, vine acasă cu nota 10 de la maternitate, știi, e un început bun, să zic, eu un început bun în viață pentru el. Vreau să vă spun uh, despre acțiunea hrane care uh, tocmai am făcut-o. Știi, mă gândeam, am văzut, uh, mai, am fost mai puțin în seara asta uh, la închinare și mă gândeam... Uh, Anul trecut am, am reușit să strângem așa de peste 20 de milioane și mă gândeam mai anul ăsta așa, mai puțini. Nu numai atât, a fost și un an mai greu și financiar cu criza asta care s-a instalat în Europa. Și vă spun, Dumnezeu a făcut o minune pentru că s-au strâns tot 20 de milioane și ceva. să că puteți să-l pe Domnul. E incredibil. trebuie să vă mărturisesc că uh, un lucru care m-a învățat venirea copilului meu pe, uh, pe lume, e faptul că tot mă vață domnul chestia asta dar eu aveam o rugăciune, am ceva la la meu cu plante care vreau să-l termin înainte să se nască el și mă cam mai țineam cu o săptămână, probabil, și ceva și mă, eu mă rugam în o daimea de rugăciune doamne nu-l să vină așa repede, mai să stea acolo că stă bine la, în burtă la Mona stă foarte bine, nu ne deranjează Aș, să lucrezi tu în așa fel știi? Asta mă rugam eu Nu-i ziceam lui Mona, dar mă rugam eu asta Mona tot îmi spunea că Mă, deja îi, trecut Sătâna trecută era sătâna 3-7 Deja medicii spun Oricând, din sătâna 3-7 Oricând poate, De mă gândeam în mintea mea Am că domnul știe că m-a rugat lui să vină Să-mi termine o treabă până vine el Și iată că marți, marți eram la La, la business-ul meu și mă sună Mona că ar trebui să vin să meargă la o, z, o consultă Să mergem repede O sănătă pe doctorița ei vă niște semne Că s-ar putea să vină și Da, n-are cum acum că mai, în Unul ziceau doctorii că s-ar putea N-are cum e alarmă falsă Merg până la spital, venim înapoi Și în ziua aia, vă spun, spune m au avut, m am îmbrăcit un pic la șale Și euh, nervul ăla care a fost afectat S-a coborât la genunchi și în ziua aia am șchiopătat, da? Așa mergeam, dacă mă careva Așa mergeam cu morea la spital, știi? Și uh, mă duc cu ea doctorul spune, ok, iau, iau va naște astăzi Oh my god, nu vine să cred Da, așa, îi, nobun, du-te după geanta ei Geanta ei era acasă Și vă spun, până acasă <laughs> Mă gdeam, incredibil, când vine fiul meu, eu trebuie să-și șchiopătez. Ce? E iacov când se trăiește cu Domnul. După... E incredibil, am șchiopătat și încă mai a revenit. Acum mai vine, dar de când s-a născut, eu tot, tot, tot șchiopătez. Așa că nu o să uit ziua asta de 13, când s-a născut. Tot timpul oamenii spuneau cu ăștia, cu. Uh, tot felul de uh, Speculații Ziua de 13 Dar de când ești, uh, de când ești mic, știți voi, 13, știi? Ea, mă, nu știu, 13 a fost bun cu mine Tot asta ziceam, de când ești tână? Și uite că filmele sunt, nu știu, pe data de 13 Și a fost fain că După aceea am înțeles că a fost un semn de la Domnul 13, 12, 11 3, 2, 1 și vin o zi. A fost un mesaj, da, eu nu l-am prins Dar am învățat un lucru Mă gândesc că Mona vine una vine de la spital mâine E acasă și mă gândesc Mai avem o săptămână, vin sărbătorile Ea și revine Ce perfect o veni copilul Și noi de multe ori ne rugăm Ce nu știm Doamne, fă te și și Dumnezeu spune Cum fac eu e mai bine Și vreau să vă încurajez Că de multe ori tu te rugați, rugat Și nu eștiu ce te rogi Că cu mintea noastră limitată Ne rugăm prostii uneori Și îi mulțumim lui Dumnezeu Că ne ascultă toate rugăciunile noastre Nu-i așa? Eu țin minte, de la, și mi-am să de altă rugăciune, aveam 14 ani și am cerut Domnului o orgă și o chitară electrică. Mi-am aduc foarte tare. Domnul m-a ajutat să strâng bani pentru orgă, dar nu pentru o chitară electrică. Și după o perioadă mă întreabă Domnul, ce făceai cu chitară electrică? Și mă gândeam, dar chiar ce făceam cu ea? Că era numai nu a depus pe rapt, că la orgă am repetat eu. Așa că vă încurajez, asta, asta e așa numai în grade, ceva. Uh, de multe ori când tu te rogi Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți corecteze rugăciunile Că te rogi greșit Dar e bine când El ți le corectează amin? Așa că Dumnezeu știe mai bine și Dumnezeu chiar vă spun Știu timpul, e incredibil că o săptămână înainte de sărbători El vine acasă, eu îmi continuu treaba Că vine mama ei săptămâna asta Și o să fie super tare Nu o să trească, eu o să fiu tot timpul să fac mâncare Așa că mă bucur Dar după aia pleacă și probabil va trebui să ajung și eu Mă bun. Acestea fiind spuse. Aș vrea să întoarceți, vreau să continui să vorbesc, nu o să vorbim mult în seara asta, o să vorbim cam două ore. Aș vrea să întoarceți la 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, voi continua a doua parte și ultima, de fapt, din din uh, seria care am început odată trecută că vă aduceți aminte mirosul dulce al victoriei, vă aduceți aminte așa că vom continua în aceeași uh, idee și vom încheia acest subiect uh, dacă vă aduceți aminte am vorbit despre ce înseamnă pasajul acesta care noi îl citim și îl citim aici, 2 Corinteni 2 cu 14, unde Pavel scrie bisericii din uh, uh, Corint, spune așa, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna, l-am încercuit uh, cu două săptămâni, întotdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc, iar l-am încercuit, mireasma cunoștinței lui. Și dacă vă aduceți aminte, noi am vorbit despre cuvântul aici, biruință-i triunf, e acel arc de triumf care l-avem și noi la București arcul de triumf și arcul de triumf care sunt în Roma, Forumul Roman și despre asta e vorba despre o biruință decisivă că de biruință nu e ceva că iară vine nu, e decisiv, e triumf ceea ce vom vorbi despre steaua, ceea ce steaua câștigat, a fost o victorie dar nu a câștigat încă campionatul, nu e decisiv nu e campioană încă, s au bucurat a fost fain, dar nu e triumf Reunfăi când câștigi, măcar un an ești campion Marius știe despre ce vorbesc Marius, noi, sunt, noi știm fotbalul Bun Aș vrea să întoarcesc după aia o pagină La, la capitolul 4 Versetul 8 și 9 Uitați, aș vrea să urmăriți aici ceva 8 și 9 Suntem încolțiți în toate echipurile, Dar nu la strântorare În grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți Trântiți jos dar nu o Și ultimul pasaj din Coloseni, care l-am mai citit, din Coloseni, Coloseni, capitolul 2, versetul 13. Coloseni 2 cu 13. Spune așa. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, neteată în prejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a toate greșelile. A șters zapisul cu puruncile lui care stătea împotriva noastră și nu era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Înainte ca să începem, înainte să ne rugăm, ne aducem aminte doar de ce am vorbit data trecută. Am spus că Iisus a câștigat uh, pentru noi două lucruri la cruce. A biruit victoria lui Iisus, a biruit prima dată moartea, a dată data trecută? Dacă El nu murea pentru tine și dacă El nu biruia moartea, noi eram osândiți morții, dar nu mor, moarte fizică, care îi e, e nasoală, dar moarte veșnică, care este separarea de, de, definitivă de Dumnezeu. Nu mai este cale de întoarcere. Aici e cea mai tragică. Că noi suntem ființe veșnice și e un lucru să mor aici, pe pământ, care e un lucru să mor veșnic. Așa că El a, el a biruit moartea. Și moartea aceasta fizică, și, uh, și a, a făcut uh, posibil ca noi să avem viață, viață veșnică. Așa, al doilea lucru despre care am vorbit este că ne aștepți datoria. Fiecare dintre noi am avut un zapis. Un document care spunea de ce ești vinovat Și la tine, nu știu cât de lung era zapisul ăsta Și la fiecare, la unii e mai lung, altul mai scurt Dar toți avem vinovat de furt Vinovat de bătăi, Vinovat de minciună Fiecare am avut Ce minunat la Isus era a venit Și le-a luat de la noi Înainte să te fi născut Asta e minunat Le-a luat, știa ce o să păcătești Știa ce o să faci Le-a luat toate Și care le vei face îți să seama și păcatele care le vom face. Deja, el a murit pentru ele. Tu trebuie doar să vii să cer Dar cei minunat le-a luat și a, a scris pe ele, vă aduceți aminte, s-a sfârșit, a spus, a plătit prețul întreg. le stai în greacă și nu mai ai nicio datorie. A plătit pentru tine. Dacă spui credința în sus, că am plătit pentru tine. Așa, e minunat, s a plătit datoria. Eu când la, la înțelegerea acestei N-am știut eu așa cu zapisul, am știut că-s vinovat. La 12 ani eu nu trebuia să mă convingi pe mine că sunt rău. Ok, nu am folosit droguri, ok, nu am bătut toți copiii din școală, dar eram un mincinos. Primeam note de care numai eu știam și carnetul meu, pentru că eu însemnam carnetul... Uh, când era, când trebuia să vină tata să se întâlnească cu educatoarea, spuneam că într o ședință importantă la fabrică și nu o să vină, îmi pare foarte rău. Așa că, și așa de mult mințeam că simțea și profesoară că minți și mă vizitea acasă, dar nu deschideam ușa asta, să <laughs> Nu trebuia să mă convingi pe mine că-s rău, că știam că-s rău. Și când am înțeles că cineva a venit și a, a murit ca să-mi ierte mie păcatele, și care le-am făcut și care le voi face eu să trăiesc Am spus uh, Asta e dragoste Și atât special mi-am predat viața Și am spus, da, eu urmez pe tine Că în tine trăiesc Și atunci îl urmez pe el Dar uh, în, în seara asta aș vrea să vedem partea a doua V-am spus că există o parte a doua Și vreau să vedem ce -a mai câștigat Iisus pentru noi și aș vrea să vedem uh, o altă chestie în seara asta Arena Victoriei. Unde are loc această victorie? Arena. Este arena națională acum în București. Eu vreau să ne despre Arena Victorie. Haideți să ne rugăm și vom vom începe în seara asta. Dar să-ți mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici. Îți mulțumesc, doamne, că a decis să nu să fie altundeva, a decis să fie aici, să asculte cuvântul tău să înnească cu ceilalme din salem. Mă rog azi, o să bine să decizia. Lui. Știu că va merge cu o nouă înțelegere în această seară. Știu că tu vei revela lucruri care până acum, doamne poate nu le-a înțeles, în, în modul în care tu ai vrea să le înțelegi Și știu că Doamne El vei duce la un nou nivel în înțelegerea victoriei care El o are în tine. Așa că. Doamne, Doamne, lasă puterea Ta peste mine și mă rog ca inimile fiecare să fie deschise, ca să audă și să împlinească cuvântul Tău în această seară și, Doamne, de acum înainte, Numele Lui Iisus să-ți mulțumesc. Voi puteți spune amin. Amin. Vorbim despre mirosul dulce al victoriei și Iisus Hristos a câștigat victoria și poate începe, începe să spui întrebarea și... Uh, la un, dat, la un moment dat Poate unii credeți că viața de creștin Dacă ar trebui Isus ne duce în carul lui de biruință Și putem arăta Carul acela de biruință Pot să un pic din car Și după aia o să-l lași poza Să vă aduc aminte despre ce am vorbit Nu se vede mare lucru, pune el la mai aproape Acolo undeva e carul de biruință Asta se numește Procesiunea triunfală În Roma Când în general venea Aici vedem pe generalul care a câștigat și oamenii se bucură: Roma a câștigat, și ce vedem în acest loc e acel car. Și când noi ne referim la faptul că Isus ne poartă în carul lui de biruință, asta înseamnă că noi niciodată nu vom avea nicio, nicio boală, nicio problemă, nicio încercare, nicio greutate, niciun accident, nimic din aceste lucruri negative. Se pune întrebarea tăi, dacă eu devin creștin, de ce am, cad și eu de pe bicicletă ca și vecinul meu? De ce, de ce îmi prind și eu degetele la ușă cum vecinul de la patru și l-a prins? De ce te m-am răcit și eu ca vecinul de la trei care îl urăște pe Dumnezeu? Care e diferența? Că, de ce mi se întâmplă aceste lucruri? Dacă eu sunt creștin, ar trebui să umblu în carul lui de Biruință. De ce și mie mi se întâmplă ca și creștin aceste lucruri? Și vreau să, vreau să vorbim despre asta în această seară, pentru că e important să înțelegi poziția ta, e important să înțelegi ceea ce vreau să vă spun și să poți să răspunzi, tu în mintea dar să înțelegi ce înseamnă a în carul lui de Biruință. În, în, înseamnă, în primul rând, că el a birui moartea, asta am înțeles, da? Înseamnă, în al în doilea rând, în, în a rând în, în înseamnă că el ți-a plătit datoria. Bun. Și aș vrea să vedem. Uh, al treilea lucru pe care Biblia spune că l-a făcut Și puteți nota al treilea continuarea da? În versetul 15 din Coloseni Capitolul 2 A dezbrăcat domniile și stăpânirile Le-a făcut de o cară înaintea lumii După ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce Al treilea lucru pe care Iisus -a, a, a, a, a, a făcut pentru tine Și victoria lui a făcut a, Și schimbă viața ta Isus l-a biruit pe diavolul birou pe diavolul, e important să înțelegi asta Iisus la birou pe diavolul Și se folosește Aceleași Simboluri la, Ca la procesiunea triunfală Din Roma Pentru ce care n-ați fost când un general câștiga o bătălie Când Traian L-a bătut pe Decebal Cam așa ceva au fost intrarea lui triunfală În Roma Oamenii au fost un cranii care a anunțat Roma a câștigat împotriva dacilor Mare bucurie, o dă de aici la Roșia Montană tot aurul. Bun, ori sărbătorit tot știm, jumătate de ani, jocurile lor, ori intra pe gratis la spectacole, s-au bucurat romanii, s-au -or bucurat, ori construit edificii și așa mai departe. Dar intrarea lui triunfală a fost genul acesta, era un car care nu a fost la luptă, carul ăsta era ținut în Roma, era carul biruinței, în care îl punea... Uh, Cezar, cine era atunci, lăsat pe general să urce pe el și după cum vedeți avea, era decorat, frumos, armăsarii albe îl trăgeau și era o mare cinste pentru un general să intre pe acest car de biruință și normal că fiecare care era un general în armata romană, își dorea la un moment dat să urce în acest car, să primească onorurile și să fie... Onorat în acest fel uh, ca general Dar ce nu vedem în poza aceasta Și vedem în, într-o poză Putem, mai este încă o poză Nu chiar era mare Între, asta e mai apropiată. Este una între A, nu prea se vede pune mare În spatele carului, v-am mai spus Era legat Generalul care a pierdut Romanii erau destul Ei erau buni la show dacă ați văzut la Discovery uh, Spectacole cu gladiatori e, Lor le plăcea show Entertainment uh, Iar fi spus astăzi Lor le plăcea entertainment Vedeți uh, uh, Colosseum și ce e usc acolo uh, Nu se vede așa de bine uh, Dar ideea e că în spatele În spatele carului Legat de carul de biruință Este legat fostul general Îi dezbrăcat de uniforma lui Gol, goluț tras de, cu lanțuri legat, tras de, de carul de biruință și în spatele generalului, toată familia lui. Pentru că vreau să-l facă de râs. Era prea simplu să-l omoare, era prea ușor. vrem să-l face de râs. Și așa intra. El intra generalul, da, știți care e ideea? Ideea e că Iisus l-a biruit pe diavol în același fel. Exact în același fel. Și vreau să vedeți în Coloseni 2 cu 13 folosește aceleași cuvinte. Spune, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. A dezbrăcat. Deci uite ce se întâmplă. A dezbrăcat. Și primul lucru, dacă vrei să izotezi, satan a fost dezbrăcat. Când Isus Hristos el a fost dezbrăcat, adică tot ce era uniforma lui, cine era el, a fost dezbrăcat de, de toată uh, Uh, splendoarea lui sau ce, ce oamenii, de, cât de fioros era el. A fost dezbrăcat. Biblia spune: A fost dezbrăcat. Țineți minte asta. De puterea lui. Și de multe ori el vrea să ne, el vrea să ne arate că el uh, e ăsta fioros, un maniac care e după tine. Isus vrea să înțelegem unde e el. El e în spatele Carul de biruință a lui Isus. E legat în lanțuri. Dar te, dar mai vorbeste. Dacă nu e mort încă. Da, te mai, mai strigă către mine știu că nu e mort încă, dar mă, dar tu vezi cum e el, el e dezbrăcat e în lanțul, tu trebuie să-l vezi unde e diavolul după, pentru că e mare importanță înainte de cruce și după cruce, e mare diferență și eu vreau să-l vezi pe diavolul dacă până la, la cruce până la cruce oamenii încă se mai temeau de diavolul și... acum vrea să vezi în Hristos tu umbli în carul lui de biroință, satan e ilegat nu-i mort dar e legat Și vreau să-l vezi unde e lui El e dezbrăcat de, nu-ți fie frică N-are nu știu ce pistoare, e dezbrăcat, lui e spune, Pentru că tu ești în carul lui de biruință El e de puterea lui Vreau să-l vezi și noi, fiți atenți După aia Spune că le-a făcut de o cară Înaintea lumii Deci nu numai că a fost dezbrăcat Satan a fost făcut de rușine prin victoria pe care a avut-o la Golgota, el a fost făcut pentru că l-a biruit. A biruit moartea. El a fost făcut de rușine Și numai acel monstru care e în control, tu trebuie să știi că el a fost făcut de rușine la cruce. Ei ori crezut. Deci demonii ori crezut că l-am câștigat. Și au început să sărbătorească. O ținut un party. Ca și exact așa cum și cum crezi că ai câștigat meciul și mai sunt, mai sunt încă cinci minute, știi? Dar, am câștigat, băi! Stai, mă! Bă! Așteaptă fluir Așa, așa ori crezut, că ori câștigați. Și nu și-au dat seama că, de fapt, la cruce i s să sobirui. La înviere, și-au dat seama. s-au trezit așa. Oh, bă, -am câștiga, o. dar n-am câștigat. au fost o petrecere. A fost ca și joane. dacă vă aduceți aminte. Am câștigat. Sunt președinte. Bucurați-vă. Stai-mă să se vadă rezultatele finale. Am câștigat. Erau plin de bucurie. Nu știu dacă ați urmărit. Exact, așa au fost diavolul. Nu aștepta flerul final. Pentru că în viere au fost fluerul final. Pssst. Am vian. Deci crucea au fost biruințe Da, nu a fost eșec S-a trezit diavolul Atunci s-a trezit Deci a o seama ce s-a întâmplat la cruce Eu am pierdut la cruce Satanul încălță că a la cruce Înțelegeți? Important asta Așa că a fost făcut de râs Și al treilea lucru care s-a făcut lui, lui Satan După ce a ieșit biruitor asupra lui El a fost subjugat se referă aici la stăpânii și domnii. El a fost subjugat. Toată, tot iadul, coștirea lui, este subjugat. Nu trebuie să-ți fie frică de domniile și stăpânirile, Tot ce, ceea ce reprezintă puterea celui rău. El a fost subjugat. Ține minte asta. Dar dacă tu nu știi cine nu victorie, diavolul vrea să te mintă. Să te mintă e un monstru care te ucide. care ți... Nu ar trebui să-ți fie frică ție de diavol, el în lanță. ja să vezi imaginea. Unde ești tu? Ești lângă Iisus Hristos? În carălui de biruință. Strigă diavolul de acolo. Păi probabil că striga și generalul ăla. Bă, nu e adevărat? Îl interesa, pe... păi, îl interesa pe general? Putea să-ți spere că nu spune în relatările istorice, nu se spune că o folega la gură. Era dezbrăcat. Cine știe ce prostii vorbea el? Dar cui îi păsa că vorbea prostii? Deci să-l în tu pe grozavul? Era în lanțuri. Așa că aș vrea să înțelegeți Deci sus pentru noi la cruce a biruit moartea era a, ne a șters datoria, zapisul cu poruncile lui, tetele stai s-a ispravit, a plătit în întregime. mulțumitor că mai trebuie să plătesc. Și că a treia loc la biruit pe diavolul pentru tine. De zice, împotriviți-vă diavolului. El l de la voi. Că dice că l-am biruit. Nu crezi tu că în puterea ta tu. Îl, îl poți, dacă l-ar deschide și l-ar scoate din lanțuri, tu one-on-one, on one. hai să vedem, one-on-one on one cu diavolul. nu ai nicio șanță ce șansă? hai să fim serioși, dar în Hristos tu ești în carul lui de biruință tu victoria lui, așa că e important să înțelegi asta, acum hai să vorbim despre, deci trei lucruri în care Iisus, moartea, datoria ta și pe diavol. vreau să-L vezi unde locul lui când ai tot felul de lucruri care crezi că diavolul mă omoară, te, nu te omoară, stai nu știi? El e în lanțuri, sub, în spatele carul de biruința lui Isus. Ține minte unde e el. Bun, și a, a, aș vrea să trec și notați acolo arena victoriei. Arena victoriei. Și în ultima parte vrem să vorbim despre arena victoriei în seara asta. Unde, de, unde avem victorie? Unde e arena în care avem victorie? În biserică? Când venim în biserică, spiritual avem victorie. Nu, Pavel zice care ne poartă întotdeauna întotdeauna se referă la Tim, timp, deci întotdeauna. Wow. Și după aia în continuare spune în orice loc. Da? Deci aș, aș vrea să vedem arena. Arena nu e arena națională din București. Arena e următoarea. Întotdeauna, care e timp și în orice loc, spațiu. Când ai timp și spațiu, cam încadrezi tot acolo. Noi trăim timp și spațiu. Așa că Iisus, el, -o, el a fost foarte clar când să spun, unde e victoria aceasta pe care noi avem pe arena ei, întotdeauna, timp și în orice loc, spațiu. Și poate vă gândiți? Adică, acum unde sunt eu acum, ar trebui să am victorie. Da, dar te deam o boală, vorbim și despre asta. Te deam eu o problemă, vorbim și despre asta, dar trebuie să ai victorie. În orice timp și în orice spațiu. Întotdeauna și în orice loc. Timp și spațiu. Trebuie să în victorie. Și acum, e întrebarea care v-am pus la început. Asta înseamnă că întotdeauna vom avea miere, trandafiri, soare, zâmbete. Tot timpul, ca și creștin, păi nu, că atunci am avea peste ce să avem victorie? Pe păi ce au fost noi triunfători? Peste ce? Peste miere? Păi nu trebuie să fim triunfători, că e miere, e dulce. Peste trandafiri? Păi... No, e frumos, emană un miros frumos Ce vreți să fii victorios? Peste lucrurile celelalte lucruri Care se întâmplă Și aș vrea să vedem Pentru că Pavel Care a scris uh, cam două trei Din Noul Testament, el a avut o înțelegere foarte clară El, el vorbește despre această victorie Și aș vrea să vedeți Așa este victorie despre care noi vorbim Noi, aș vrea să înțelegeți că date, Vom avea victorie când Isus va reveni din nou Nu! Vom avea viitorie când voi trece peste problema mea Nu! Aș vrea să vedeți și notați versetul ăsta, e foarte tare 1 Corinthen 15 cu 57 Tot Pavel, ceva din Corint Spune așa Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu Care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos Când? Acum Acum ne dă biruința dacă tu vei înțelege ceea ce eu vreau să vă spun în seara asta și în mesajul ăsta, viața de creștin pentru tine o să fie un pic mai ușoară. Nu o să te chinui să fii creștin. Iisus a spus următorul lucru și mulți când auziți pe mulți oameni, Uai greu să fii creștin." Atâția lucruri lucruri Uai greu, -i. nu, pot să, nu pot. Oai, așa mi-e de greu, nu mai ceva nu înțeles în creștinism." Pentru că Iisus a spus, "Jugul meu, cum o oziiscăi? Ușor, zice. Povara mea, zice, nu e grea." Deci dacă unul se chine să fie creștin, ceva nu înțeleg înțeles din creștinism. Pentru că creștinismul e carul de biruință. Acum vreau să vă fac să înțelegeți. Deci e carul de biruință creștinism. Întotdeauna, în orice loc, carul e de biruință. Acum, te da, uh, cum e că eu am o, am o boală, m-am mai bolnavă, am avut un accident... Mi-am pierdut slujba, am luat patru, am luat nu patru, vă nu mai las patru, acum vă las doi sau câte când îți profesorii de la universitate. Cu Răspinți. Bun, fiți atenți. E, e foarte interesant chestia asta. Aș vrea să am citit un pasaj din uh, 2 Corinteni cu patru. Deci uh, în 2 Corinteni, capitolul 2 când e scrie în a doua epistolă scrie bisericii din Corint uita, el spune așa, mulțumiri fie adus lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna cu carul de Debirință în Hristos și care răspundește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. O pagină dacă întoarceți, tot Pavel în aceeași, către aceeași biserică spune în felul următor, suntem încolțiți în toate chipurile dar nu la strântorare încolțiți în toate chipurile dar uite, aș vrea să vedeți carul de perință, pentru că aici aș o să închem contemplare cu o reală din viața lor, să vedeți exact. Și după aia să asta. Dar fiți atenți. După aia spune așa, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Și ce înseamnă cumpără? Când stai în cumpără, ei, nu știu, nu înțeleg. Asta e cumpără. Ești în cumpără. Vrei să cumperi asta? Să cumpără. Adică, nu știu nu am toată informație, nu știu, nu înțeleg despre nu știu, stai să văd, ești în cumpără nu? Așa deci îi spune în grea cumpără nu, nu înțelegem prin ce trecem dar nu deznădăjduiți există o nedejde în inima noastră, înțelegeți? Zi, zi, după aia, prigoniți spune, despre ei vorbezi dar nu părăsiți adică o să avem dușmani o să fie oameni care nu o să le placă de tine că ești creștin regătește-te pentru asta nu se să le placă că porți Biblia, în loc să porți sticla de bere? Nu se le placă. Nu se le placă că le zâmbești, când poate ar vrea să primească o înjurătoră de la tine. Nu o să le placă că obișnuia să-i injuri în față. Le plăcea mai mult sunetul al la înjurătorii. Și acum mai spui, Domnul este bine cuviteze, parcă îi enervezi, lasă-mi face. Deci pregătește, Biblia să spune: prigoniți. Dacă n-ai fost prigonit, nu știu dacă. mai. te cunoscut că ești creștin numai. <laughs> că să vezi tu prigonirea. Deci, fă cunoscut, băie, ești creștin. Nu mai o să vezi după aia. Prigonire. Îți pregoniți. După aceea spune, trântiți jos, dar nu omorâți. Vă vedeți, toate aceste lucruri pe care le spune, sunt încercări care vin, dar spune, n-am pierdut. E important asta, n-am pierdut. Adică trântiți jos, nu știu dacă ați văzut un match, dacă ați urmărit așa un match de box. La box, de exemplu, uh, recent am văzut un match de box în, în, în care... Foarte repede, o dat uh, unul dintre trei un, un knockout la celălalt adversar și a căzut jos. Pum. Și a început arbitru, și asta face trânti jos, dar nu omorți. A început arbitru să numere, nu s-a căzut. Unu, doi, trei, și a, antrenorul celui care jos, mă te poți ridica, nu te poți ridica. Cum ai? Și s-a Așa se întâmplă cu noi. Poate uneori a fost, ați fost trânti jos. Foaie i să la pământ și satanul numărat, unu, te-am prins doi, și dintr-o dată când era la patru zice, o, o, se ridică o, o, se ridică Ionus. O, o, o, o, se ridică Cristi, o, o, se ridică de ce pentru că nu suntem omorâți pentru că umblăm în carul de biruință în fi... noi nu pierdem noi câștigăm în fi noi trânti jos dar noi ne întoarcem și iară, îi dăm lui knockout. Înțelege înțelegeți ce vă spun Iisus, nu a spus că nu să fim trânti jos nu sus când o să fim prigoniți, nu, zice În lume veți avea necazări Dar biruit, dar îndrăziți, am biruit O lumea, zice, deci adică În final o să câștigați, stați liniștit S-ar putea să pară ca o Ca o dar nu e înfrângere. Nu e înfrâncere, stai liniștit Nu e înfrângere, ai pierdut niște bani Și -ai, făcut toți, ai fost lângă Dumnezeu Ai stat lângă El și s-a întâmplat ai... Stai puțin, nu e o înfrângere, stai să vezi Că în final tu câștigi, pentru că Care o de biruință, stai un pic Vedeți, asta e diferența dintre noi și cei care nu-L urmează pe Isus. Cei care nu-L urmează de Isus, pe Isus, Ei strântiți jos și unii mor Unii sprigoniți și mor În grea cumpără și mor Acolo mor Dar nu noi Noi avem în noi Biruința lui Hristos în care putem să biruim în final Așa că indiferent Te-a lovit o boală jos Gata, nu mori acum Nu uita, ești în carul de biruință În un pic. Și iar o să fii sus din nou. Înțelegeți ideea, pentru că e important. Pentru că dacă înțelegi asta, tu înțelegi că atunci când treci prin acele încercări, da, sunt grea cum până, dar nu sunt deznedășit, am o speranță, Iisus mă va salva. Altfel vezi viața, mă întâlnesc cu tine, cum ești? Am o boală cu care mă lupt, dar o să i Domnul mă va vindeca. Asta e credința care vorbește. Mi-am pierdut locul de muncă, cum ești? Mi-am pierdut locul de muncă, dar... Dumnezeu îmi va găsi un alt loc de muncă Cine vorbește în tine? Credința Ce spune lumea? Ești trântit jos Te-o dată afară pe tine, tu creștinul Care erai, nu furai de la firmă Pe tine te dată afară, mă Stați dânește, Dumnezeu are un plan O să ies victorios peste asta Carul de biruință Noi suntem în o de biruință Chiar dacă suntem trântit jos, prigoniți Noi ne ridicăm înapoi Biblia spune că noi suntem mai mult decât biruitorii mai mult decât biruitori. Așa că e mare diferență dintre noi care îl urmăm pe Isus și ceilalți. Pe ceilalți ei nu știu dacă vor birui. Steaua acum s-a tras la, la, la, la, la sors cu cine va juca. Știe ea dacă va bate? Păi nu știe. Zi, noi nu știu. Eu când m-am uitat la mea și uitam la un film între timp. Păi iar pierde steaua. Vă spun de zic, asta a fost credința mea pentru steaua. Dar au câștigat în final. S-a A fost fain. Dar va câștiga următorul meci. Nu știu. Dar noi, următoarea încercare care vine peste noi, o vom birui. Următorul lucru care vine peste noi, prigoană, o vom birui și Pentru că stăm în carul de biruință. Nu există eșec final pentru noi. Pentru noi există doar triumf. Decisiv. Asta e pentru noi. Amin? Vreau să înțelegi ca și creștin, că îți schimbă mentalitate dacă tu înțelegi asta. Dacă tu înțelegi că ori de câte ori te trezești, indiferent ce, arunca aruncă sufratat, de-i diavole, că tot e zbiruitor peste tine. Sunt carul de biroință. Carul de biroință. E incredibil. După ce Dumnezeu mi-a arătat și mi-a revelat această revelație, am o nouă revelație și când, când eram, când eram Mona în durerile nașterii. Eu, eu mă rugăm, Doamne, să mulțumesc că o porți în carul tău de biruință Și totul iese și, și doctorița Se minunează cât de repede Totul se vindecă și e, Pentru că știam, Doamne, noi suntem în carul Tău de biruință în car... Și mulțumesc, Doamne, și toartă Este mulțumesc că sunt carul tău de biruință Totdeauna îmi dai biruință Dacă vin încercări, Doamne Eu tot ies biruitor peste ele asta suntem noi creștini asta, asta suntem noi creștini Închei cu o întâmplare ca să vedeți în acțiune o de biroința al lui Iisus Hristos În fapt, capitolul 16, versetul 16, avem o întâmplare care s-a întâmplat într-o zi în orașul Filipi Să citesc o parte din această întâmplare eu să vedeți ce spune cuvântul Domnului, Așa să vedeți carul de biruință, aș vrea să vedeți pe Pavel în acțiune, aș vrea să vedeți ce se întâmplă în unor creștini, care erau chiar buni creștini. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire, adică era demonizată, prin îi i-a aducea mult câștig stăpunilor ei. Roba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Oamenii așa în sunt robii Dumnezeului Celui preanalt, și ei vă vestesc calea mântuirii. Fetă ce ea? Așa a făcut ea timp de mai multe zile, Pavel Necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos, îți ce să ieși din ea și a ieșit chiar în ceasul acela. Mă poate vă întrebați de ce a scos acel duh? că zicea adevărul. Și vă spun sincer, multii mă gândeam, într-adevăr, zicea adevărul Duhul ăsta necurat. Și până când am început să studiez mai mult, am mers nici la teologie, nu am nu răspuns la întrebarea asta, cum am găsit, uh, uh, cum am găsit so răspunsul în uh, zilele acestea. Și ideea e următoarea, Iisus niciodată nu vrea să fie asociat uh, Evanghelia Lui cu ocultismul. Indiferent că, pentru că diavolul ar vrea să asocieze ocultismul și ceea ce spunea era adevărat. Dar Isus nu vrea Evanghelia să fie asociată cu ocultismul. Așa că ce face? Pavel zice: Noi nu avem nevoie de sprijinul ocultismului, nu avem nevoie de duhuri necurate să ne spună cine suntem noi și cine suntem noi. Așa că scoate afară, așa că cu toate că fost adevărat ceea ce au spus și el spune așa: Oameni aceștia sunt robii Dumnezeului celui preînalt, diavolului șiret. O vreau să facă să asocieze ea, ocultismul magia albă cu biserica, Evanghelia, cam acolo nu, nu, nu, nu, nu, nu, și o să afară pentru că nu vreau, aceste două nu se asociază, ocultism și Evanghelia, sunt două lucruri total diferite așa că de a scoate afară dracul acesta, chiar dacă au zis, bine ce-a Dumnezeu n-are nevoie de ajutorul iadului, amin? n-are nevoie de ajutor iadului, să, să fie el vestit, iadul vine și vestește dacă uh, când au văzut stăpânii roabei că s-a dus Nadejdea câștigului lor Au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor Aici începe, piți atenți Pavel și Sila sunt caro de biruința lui Iisus Hristos da, pe El ne spune că întotdeauna, în orice loc Opa, îi sprinși De ce doamne îngădui să fie, să fie prinși târâți? Deci nu au fost duși mai haideți cu noi ei nu au vrut să meargă, Paversă. Ce am făcut noi rău? I-or Prima lucru care se face. Wow. Dar, nu uitați, Paversă stă la unde stau? Carul de beruință. Dar străzi acum. Când suntem la strânturare, stă la strânturare ca după aia să ieșim triumfători. Fiți atenți. Continuăm. I-a dat pe mâna trăgătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște idei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor. Dom'le, dar de ce la și norodul ăștia că ăștia și-au pierdut uh, câștigul lor? E ok, dar și norodul să se ridice împotriva noastră? Și drăgătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei. i au dezbrăcat. Și au, au poruncit să-i bată cu ele. Dom'le, dar n-ai zis că noi umblăm în carul de băruință tău? Da. Dar padrele zice, prigoniți dar nu la strânturare. trântă jos, dar nu omorâți. Uitați ce se întâmplă. Și știți, ei mereu la rugăciune, nu au făcut nimic rău. Așa că veți, vreau să vă, vă arăt, veți experimenta încercări. Veți experimenta. Dar, nu uitați, ce, prom ce promite Dumnezeu? Garo de biruință. Ești victorios. Bun. Păiți ce mai se întâmplă lor. După ce le-au dat multe lovituri, ca și cum puține nu erau destule, multe lovituri, i aruncat în temniță și au dat în grijă a să-i păzească. Temnicerul, ca unul care primis-o asta de poruncă, i-a aruncat în temniță dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Acum... Vreau să înțelegeți, acești oameni fac voia lui Dumnezeu, sunt în carul de biruință al lui Isus, și ești bătuți, dezbrăcați, bătuți. Dar ei, parcă văd, Doamne, ne avem speranță în Tine, în continuare. Pe nedrept. Poate pe nedrept ai pierdut locul de muncă. Pe nedrept poate ți s-a luat apartamentul, părinții, sau... Pe nedrept, poate. Nu uita că tu vei ieși victorios în final. Țineți minte, carul de biruință. Acum, când vă gândiți la închisoare, poate vă gândiți În minte voastră, pentru că suntem în secolul 21 Închisorile de ziua de astăzi Sunt de ok Și în România față de cum erau pe vremuri este chiar ok Pe vremuri Închisorile deci, Mă puțin să înțelegeți deci, a cel puțin ai un loc Unde mergi să-ți faci treburile În închisoare, aici, la noi În in... Back in the day Nu era un loc special peste tot Asta e închisoarea Welcome to jail Gross, cum ar spune americanii Fecale peste tot Gross Așa că nu vă imaginați că wow, Vreau să închisare pe costatul, pe acolo închisoare Păi și să la nu, puția acolo Era era, erau, era Disgrație, era urât ce era acolo da? Deci, bun, acolo nu a fost destul că eu pus în închisoare. În Filip s-a -a găsit o închisoare. Se presupune că aceeași închisoare unde stă Pavel și Sira. Și e interesant că, în, cum merge în închisoare, am văzut un documentar, cum în închisoare, este o fel de celule, par. Și în, în, în capăt este o celulă care e în jos, în pământ. Care, când se referă celula dinăuntru, ea care e un fel de groapă, s-a făcut, unde nu poți să ieși de acolo dacă ți-aruncă cineva, o sfară. Și acolo i-a pus pe ei. În, deci nu mai cum să ieși afară Ca o fântână, imaginați-vă, mai mare Eu deci, pus, eu crezut Ce mai periculos din cetate, eu pus acolo Deci Doamne, noi umblăm în carul tot de birință Dar am ajuns cei mai grav din orașul ăsta Nu știu cum se explică Dar nu uitați, Pavel și Sila au înțeles Carul de biruință Tu trebuie să-l înțelegi Când treci prin încercări Tu trebuie să le înțelegi când treci prin situații nefavorabile Carul de biruință nu uita, imaginea asta, de le lăsăm aici ca tu să-ți aduci aminte. După ce se întâmplă chestia asta, miezul nopții, fi să te Biblia spune că se întâmplă. Acum, aș vrea să înțelegeți și cam ce era în închisori, ce, ce, ce se auzea în închisori. Nu știu câți dintre voi ați văzut la televizor sau în, în închisori nu prea auzi cântece. În închisoare auzi jurături, auz vorbe urâte Auzi Toți își nervoși, bătăi nu auzi cântări în închisoare. N-auzi Dar Se întâmplă ceva în celula dinăuntru În groapa din închisoare. Pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau Și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu Iar cei închis și ascultau Din groapa aia venea un sunet Se ridica era jertfa de laudă, care acești oameni o ridicau. Era un miros, de vorbind despre mirosul dulce a victoriei. Mirosul acela vine de la lauda ta, acea jerfă de laudă. Când, înainte, când, -vă, când aduceai înainte, imaginați-vă când aduceai animalul tău la templu, veneai, îl aduceai legat, veniai cu el, așteptai... Punea, uh, uh, uh, îl punea cel de coarnele altarului și îl luau preoții, îl puneau pe altar, îl înjunghile îl, îl curăța de măruntaie și l-ardeau. Iar mirosea ca un fel de grătar. Nu știu dacă ați fost undeva la la de 1 mai sau la pădure când se frige carne, pui. Ai dunei. așa se frigea acolo oaie. <laughs> miros era un miros și Biblia de multe ori îmi spune că de un miros plăcut Domnului și când era jertfa primită era un miros plăcut. În Noul Testament, sătenți, în Noul Testament avem un nou miros, mirosul victoriei, care dacă înaintea acestui general mergeau preoți care ardeau tămâie și întregul oraș mirosea tămâia și știa că Roma a câștigat o nouă bătălie, Fiți atenți ce se întâmplă în Noul Testament. În Noul Testament, noi nu mai mergem și ardem tămâie, noi nu mai aducem animale, dar noi aducem o altfel de miros, mirosul victoriei. E fiți atenți, E foarte, dacă o înțelegi, e, e incredibil. Pentru că se întâmplă ceva. Pe la miezul nopții, Pavel și Sirea se rugau și cântări, cântări cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. închiși îi ascultau. Ei produceau un miros al victoriei. Pentru că uh, E interesant dacă vedem Pentru că el spune că prin noi el răspândește O mireasmă Așa spune, uitați-vă ce zice uh, Zice așa prin, uh, Care răspândește prin noi În orice loc mireasma Cunoștinței lui În timp ce ei cântau acele cântări În jurăturile au încetat În închisare Și au auzit un sunet Au mirosit un miros E de la audă. Și Biblia spune că se întâmplă ceva, deodată s-a făcut mare cu tremur de pământ, așa că s-au cătinat temeliile temnițe, îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecărea. Vă păi vedeți că ce se întâmplă? Și fiți atenți la, și, ce se întâmplă în continuare Deci toți sunt libere Temnicerul s-a deșertat și când a văzut ușile temniței deschise A scos sabia și era să se o moare Că își credea că cei închiși au fugit Dar Pavel a strigat cu gras stare. Să nu-ți faci niciun rău, că și toți suntem aici Atunci temnicerul a cerut o lumină A sărit înăuntru și tremurând de frică S-a aruncat la picioare lui Pavel și a lui Sira Vedeți? De ce spun că a fost într-o groapă O sărit înăuntru I-a scos afară ei erau încă în groapă, Pavel și Sila. Dumnezeu o a deschis, dar ei erau tot în groapă. Uitați-vă cât ce se întâmplă. I-a scos afară. A pus canaia. Cum i-a scos afară? Că vedeți, ei încă erau tot acolo. Eu cântat cântări, s-au deslegat, dar cine-ți minte, când ești creștin, în calul de Biruință, în final tot tu câștigi, tot te ridici, trânti jos, dar nu o omorâți. Amin? Fiți atenți. Și după aia, ce este victoria, el răspundește prin noi. Mireasma cunoștinței lui. Prin tot ceea ce se întâmplă în viața ta, oamenii vor ajunge să-l cunoască pe Dumnezeu. Dacă știi, dacă știi cum să-l în momente critice, dacă știi cum să-i cânți cântări, să aduci o mireasmă, o jerfă, și mirosul victoriei să-l simtă și cei de lângă tine. Deci Ne-ești jos, să poți să cânți. Când îți pierzi locul de muncă, să poți să cânți, Doamne, tu ești în control, eu sunt carot tot de bineuință. Oamenii cred că eu am pierdut, dar n-am pierdut. A spune că, i-a spus afară, tenicel, domnul i-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vă vedeți? Nimeni nu le-a zis, mă vezi că noi suntem crești. Nu. Nu. Deci, eu au răspândit mireasma cunoștinței lui Dumnezeu prin cântările lor. Păi și selea i-au răspuns, crede în Domnul și și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și celor... Tuturor celor din casa lui, temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat în toată casa lui, că, crezut, că toată casa lui, cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Voi vedeți că în final noi câștigăm. În final, noi suntem în carul de birouința lui Iisus Hristos. Poate ești trântit jos, dar nu ești omorât rigonit, dar nu nu nu nu e, nu fara nicio nădejde. Așa să înțelegi, or, oriunde mergi, orice se întâmplă, arena victoriei este întotdeauna și în orice loc. Asta e arena victoriei. Aici unde ai tu victorie. Întotdeauna și în orice loc. Nimic nu scapă din aceste două, timp și spațiu, întotdeauna și în orice loc. Așa că nu știu prin ce treci tu acum. Seara asta, nu știu ce problema, ai, ce situație. Poate Poate un păcat, ești roba al unui păcat Poate e o problemă financiară, o boală Eu nu știu prin ce treci, vreau, dar vreau să-ți aduc aminte Că tu ești mai mult decât biruitor Că tu ești în carul de biruința lui Iisus Și te întreb Ai lăudat-o pe Dumnezeu acolo unde ești în circumstanța ta Nu numai la biserică, la biserică doar te încurajăm din nou să, să înveți acest să laudă acasă Când te trezești, laudă pe El atât de-ai ozbolnav, dar de laudă-l în boala ta că victoria e aproape de tine, vindecare aproape. Amin? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință. Întotdeauna. Și răspândește în orice loc mireasma cunoștinței lui. Dumnezeu va lăsa lucruri să se întâmple și va, ca oamenii să vadă minunile care se întâmplă în viața ta. Și spune vreau și eu ceea ce ai tu. Asta vrea Dumnezeu să se întâmple. Vreau și eu puterea asta. Și ne au cutremurat temnița asta decât Dumnezeu? Toată casa temnicerului l-a primit pe Isus în, în Dumnezeu vrea să-și arate slava prin victoria pe care îți va da. Ca tu să răspundești mireasma cunoștinței lui și oamenii să ajungă să-L cunoască pe El. Și tu gata să-ți pregătești vocea, să aduci mirosul acela, jerfei de la Pentru că asta vrea Dumnezeu. Închide ochii acolo unde ești Atâta să mulțumim că ne porți întotdeauna în de biruință Să mulțumim, Doamne, că avem biruință în tine, în orice loc și, Doamne, în orice timp Să mulțumesc, Doamne, că întotdeauna și în orice loc tu ne dai biruință și ne porți în carul acesta Și mă rog, orice tine, Doamne, indiferent prin ce trece, indiferent prin ce situație, o boală O situație, Doamne, nefavorabilă prin care trece acum Mă rog să-l ajut să înțeleagă că mai este încă puțin Și dacă își va ridica glasul și va aduce un miros, o jerfă de laudă tu, te, tu, Doamne, victoria este aproape și Doamne, cu credință să declare victorie peste situația lui în seara asta. Știu că lucrurile se pot schimba când el își glasul și declară victoria, care tu deja o ai, ai pregătit-o pentru fiecare, în orice situație în care ei se află. Și credem că tu vei face asta. Doamne, dacă este cineva în acest loc care, Doamne, trebuie. În seara asta să, să se întoarcă la tine, mă rog să-i vorbești. Dacă ești aici în această seară și tu încă ești, tu ești departe de Dumnezeu, tu nu ți-ai pus credința ta în Dumnezeu, nu ai luat decizia de a-l urma pe Isus și nu ești în carul lui de Biruință. Vorbim despre carul de Biruință. Aș vrea să te întreb, n-ai vrea și tu să vii în acest car? În acest, să intri în acest car de Biruință în care orice ți se întâmplă, tu la sfârșit tot ești victorios. Tu nu pierzi în final. Chiar dacă diavolul aruncă tot felul de lucruri, Dumnezeu le înghadie cap. Prin ele, tu, el, tu să răspundești mireasma cunoștinței lui, celor din jurul tău. Așa că, în această seară, dacă ești aici și spui Ted, eu aș vrea și eu să intru în acest car de birință, Dacă ești aici, vreau să-ți dau posibilitatea să spui, Doamne, astăzi trebuie să-mi păcatele mele, vin la tine, te fac Domnul meu. Vreau să te dau o șansă să mă rog împreună cu tine să faci pe Isus Domnul vieții tale. Dacă este ceva care nu a făcut asta, și în seara asta tu vrei să te întorci la Dumnezeu să intri în carul lui de Birnită. De deci, ce, nimeni nu se uită, Fămânțen să mâna, te dragăte mine. Selea asta vreau să, vreau să fie Vreau să fac pe Isus Domnul meu Este cineva în acest loc spui vreau să te rogi împreună cu mine Vreau să-L pe Iisus de azi înainte Vreau să intru în carul lui de beruință Vreau și eu să fiu victorios În orice circunstanță, în final, eu să ies victorios Este cineva în acest loc Aș vrea să mă rog pentru <coughs> Pentru cei care În, în această seară sunteți într-o situație Aș vrea să ne ridicăm în picioare Și Simți că în seara asta ai înțeles ce trebuie să faci Ai înțeles că în acea situație Tu vei ieși victorios și vreau să Mă rog pentru tine și vom încheia cu o cântare de laudă Prin care vei aduce un miros de O jerfă Un miros de jerfă Plăcută Domnului, așa că dacă ești Într-o situație care poate ești trântit jos, poate ești prigonit, poate ești, în, ești încolțit, este în cumpără, nu știu. Situația prin care dat, e o boală. Tu știi, aș vrea să mă rog peste tine victoria lui, Iisus Hristos în serea asta. Așa că, fă loc aici repede de la altă, dar, Dacă tu știi că este așa persoană, ai, ai, tu știi că ai încă un pic și victoria e aproape, ești, ești în ce circunstanță, familia ta, nu știu, nu are nicio importanță. Important este ca tu să știi că astăzi pasă să victoria, astăzi tu poți să experimentezi acel cu cutremur în situația ta și lucrurile să se schimbe de azi înainte. Așa că vin în față și vreau să încep să vorbești cu Dumnezeu. Să spui, Doamne, să mulțumesc că sunt în carul tot de biruință și din situația asta eu ești victorios, că e boală, că e indiferent ce că tu vei și victorios. Se de că ești în carul de biruință. Ești trântit jos, dar nu ești omorât. Satan numără unul Doi, trei, seara asta tu te ridici că ești, Tu trebuie să te ridici, el nu poate Să te ridice pe tine Așa că așa să-i mulțumești noi, pentru asta Mulțumește că nu te-a părăsit, că e lângă tine În carul lui de meruință Și ceea ce s a întâmplat e ca tu să răspundești Direasma cunoștinței lui Alții să vadă victoria pe care tu ai avut-o Și să l o de pe Dumnezeu Să se întoarcă la Dumnezeu Așa acolo unde e să vorbești tu cu el Trebuie să stai de vorbă cu el în seara asta pentru fiecare tânăr care a venit aici în față, tu știi încercările, tu știi situația prin care ei trec. Lucruri pe care tu le-ai permis, Doamne, ca tu să arăți, să răspândești prin ei mireasma cunoștințe. Tu vei interveni și ei vor fi marturi și vor spune la alții în modul în care tu ai lucrat, cum tu ai rezolvat problema, cum te-ai scos victorios. Pentru că în final noi tot timpul câștigăm. Suntem în carul de biruință și n-avem cum să pierdem.